Я зітхнув і махнув рукою. «Та, Ромка, мій друг, чекає у скверику на чарівні окуляри, а вони знову мені і попалися». «А нащо йому чарівні окуляри?» – спитав Дід Мороз. «Ну, він мусить крізь них побачити мене і визволити, бо хтось же замкнув двері підвалу, він і вас тоді визволить». «А він хороший хлопець?» «Лідер нашого класу. Хіба лідери бувають поганими хлопцями?» Ну, тоді, тоді треба йому допомогти, усміхнувся Дід Мороз. І враз я побачив, що окуляри з носа Діда Мороза зникли. І тут зазвучала гарна музика, і все попливло в мене перед очима. Скільки це тривало, я не пам'ятаю. Та раптом я почув голос Ромки, що кликав мене. Васю, їжачку, Васю! Я кинувся до сходів і побачив у розчинених дверях Ромку. Він забіг до мене униз. О, ти такий тут. От здорово. А я стояв у скверику, і раптом у мене на носі опинилися окуляри. І я побачив тебе у підвалі. Хех. І ще якогось Діда Мороза побачив. Ходімо, я тебе з ним познайомлю. Він з тринадцятої квартири, вигукнув я. Ми завернули за ріг у коридор підвалу. Двері комірчини тринадцятої квартири були замкнені. І на них висів великий золотавий замок. «Тю, а де ж той дід Мороз?» – здивовано спитав Ромка. «Га, він же ніяк не міг прослизнути повз нас, а іншого виходу з підвалу нема», – сказав я. «Не інакше, як у нас, у тринадцятій квартирі оселився чарівник», – сказав Ромка. Я розповів Ромці все про дивного діда Мороза, про чарівний годинник з ковалями щастя, про хвилинки з частинки золотинки і про те, які хвилини бувають найщасливішими, особливо перед Новим Роком. «А що?» – вигукнув Ромка. «Давай для інтересу зробимо комусь несподіване таємне добро». Ми думали-думали і придумали. Засунули у рюкзак нашої першої красуні ритки-скрипаль дві цукерищі-гулівер від кожного по цукерці. Вона ж так любить солодке. А ще засунули у рюкзак Льоніку Кучеренку дві пачечки чіпсів. Він їх теж страшенно любить, але не часто може собі купити, бо як батьки його не дуже круті, прямо скажемо. Після отих чіпсів Ромка сказав: "Ти знаєш, а воно так приємно робить добро таємно". Ха, навіть у риму вийшло. Того ж дня ми намагалися законтактувати або, як каже моя бабуся, закомпанірувати з дядечком з тринадцятої квартири. Але сусіди нам сказали, що він уже три дні перебуває в закордонному відрядженні у Сполучених Штатах Америки. Ха. А хто ж тоді був у підвалі? Дивина та й годі.